Euskal Irratiak entzuten Arizarete, austin Zamora ezagutuko dugu ainara maia laguntza eskutik. Sahera bat duzula ikusi dut. Mm -hmm. Ez ikusi duzun edo ba, zutiratzi duzun edo... Ba... Hor, oh. oh, dago ez dut... Eh, nik dut bai asko, eh, bai, hori nubet xandidate eh, eh, oh. eh, nik egina zela, baxe. Uztedela, eh, egin idatzi dutela, bina ba ez da higia, dena, ez da higia, Aspaldian ezagutu nuen haustin, bi mila eta bateko atxaren poesera bidalinituen nire olehkisume batzuk senperera, eta baliotxizituen ozturakti inongoak gitaletxoek baliotxietzituen nire itzak. Bi mila eta bateko apirilean joan nintzen liburuaren ahok ezpeneran nire gurasoekin ogoi eta bohetsuhte nituela. Eta niretzaz, jahenara gahen izan zen, miresten nituen poeta ezagunak, eta ezagutzen ez nituen beste hau nitz, han ikuste igande guzkitzu batez. Niretzat, unki gahen izan zen, josean torna hetzen umila gehetzea eta nirekin mintzatzea. Oren gehiago, miresten dut bera ere, haren umiltasunaren antitasunak itxutu ninduen, eta begiak benetako poesiare irekin dituen. Reziorik edo selne hori gabeko atxaren poesia baliochoa erakutsi zidan berak, gainerako poetek eta batezera ustinek. Orduan ogeita bostuhten ituen, eta utero orain aste parta hartu dut atxaren poesian. Baliochoa sentitu nahez emeretzi usta guetan, ta horren ere segituko dugulakoan nago. Personalki eta sentimentalki gora handiak izan ditut emeretzi usta guetan ain justu. Aita hamin biziaz galdunua nogeita segiukten ituela, ta maite mindu naiz. Ilusioak egin ituen familia bat osatzeko maiteuduen arekin, ta horreindik ez baditut sema labarik izan ere, liburu batez aheditu nintzen, 2000 eta mabian atxaren poesiaren bitartez, maiat zahgitaletxean. Atxaren hitz bete ditut uhteroko atxaren poesiako liburuko heinalde batzuk. Familia poetiko handi bat osatzen dugu atxaren poesiaren irure hundiko. Hortasunarek, hene bihotzmina eta, eta uruguai maitasunagatik egon nahi eta ezina osatzen dit. Eskarikasko poeton buruzagi austin, eta itzina segituko dugu. Eldudan uhteko hori garen atxaren poesia borobila eta biribila osatzeko eta ospatzeko. Hori garen uhtuhenaren atarian austin zamorari eginien elkahezketa lahaldean iragan iraiaren horita iruan, atxaren poesiako ez doiko batzaren ondoren, eta batza horretan erabaki genuen, austinak segituko, segitu behar duela poeton buruzagi eta sua izaten. Batza horretan finkatu genuen etorkizuneko suoren zutabea, geroa karanen du. Uh, Momentuan sortzen denak, uh, ez da behze behin bizi zen, ez da behze behin biziko. Hor oh, bizi zen dut, ori, eta momentu hori, ez wari. dut gehiago biziko hori. Hino yes, hori bete, bete, bete, bete nahu nere zaitea eta nere poesia, horrek, mus, musuka hartze horrek. Eta momentu hori bizitze eta momentu hori idaztea ez? Eh? Hori da, bai, uh -huh. bai. Austin Zamora pixka eta aukeztuko zaitut, mm -hmm. e, sempertarra, adin jarranen dugu edo... Iruetan mabost mm -hmm. Zure izana, Googleen sartu dut, interneten, eta Wikipedian sahera bat ikusi dut. Mm -hmm. Zagit ikusi duzun edo, ba, zutidatzi duzun edo... Ba... Hor, oh. oh, dagoen zutut... Uh... Nik gehiitu dut bai eh, askoino hor e non beit sandidate eh, um, nik egina zela da uz seedela ni kidi tutta la pina sta illa de na kidatsi somi gausaba no bon on sarasenuk nik de esex iratsi berak wikipedia percentro beti balokidatsi ona ni yei tudun dituz gazbatsu to aban ori e uh candidaté no oha baita kritikavat euh, wikipedian E bada persona bat e, eskolegiaren zat, e, e, nola ejan, e, zeta, zeta batzen duen e, idatzea diena eskora, zeta batzen ditu. Eta horiek, horiek emandu horako kritika bat, e, janeazen nik e, gehitu nuela nire wikipediako orkezpena, baina ba, hola da egin dut piskabat bai azuk ah, egin dut zu, usta nuen ez da ez gehiengoa eh? ah. ez ez gehiengoa baina zerbait ola dut ah. bideoak, uh, bideoen uh, serrenda hori nik egin dut bai, ah, bai. Ah. Uh -huh. or, jatzen du zuten ere, lan lanbidez lan bidez, edo, gibidez poeta eta idaz lehaz arela mm, Hori, uh, nesbizi, eh, poeta eg bezala, eta eh. mm. e, enukena ere, eh, ni nahi dut uh, beste eh, persona bezala izan, uh, lana egien, izerdiak endu, nire irabaz bidea egiteko. Da, beno, uh, nahi dut ere poesia idatzi, beno, libertate osoan, uh, diru murunduan, sartu gabe eta orta. Poeta nahiz ohegatik, ohe pentsatzen dut, ala esaten badi, badi daite, nik ez dut, ez dakik nik poeta naizela, bezteg esaten diate, ala nahizela, tabono, xin estenditzut. Mm -hmm. <laughs> Beraz, behen egitea irurte zen ituela, liburu bat, aterazen uen. Maiatza Ma hitale txarekin, len biztiko lehen poema liburua ez? Bai. Eh, ohen izten burua zen... Ezin ejana. Ezinearran, hori bai. Eta beh, bueno, liburuan argitaratu zenuen, eta argian belkajezketa bat egin zituzten argi aldizkarian. Bai. Behtan diozu Ezinela ez gaztea eta adin heldu batek ematen duen lasaitasuna zenuela. Nada. Han Ezinearran zenuen ura idatzi zeman zenuen 86an. Bai ora indikere baduzzu ze erganik eh, oh, oh, oh, baina ora eta pentsatzen dut izango nuela denbora sai oinogea gago ni 23 urtetan hasin ezaren nahizarako nes, irastemeno jadanik umean itseraika meka ma bixtenis nitolaika uh, mm, francesez idaztenuen estan ez ginuen alfabetizatua eskoraz. Mm. Oduan, egun uh, uh, bat ez, hola, uh, uh, baginuan egiteko uh, lan bat, eta gaia zen um, udazkena. Eta idatzi nuen uh, testoa dena alexandrinoz. Hamek auktetan, eta dena fajei entzidaten. Alexandrinoz? bai, bai. Eh. Uh -huh. Eta ni gudurtunintzen, eta heoen gehiago idatzi ge, e, begoita irurte izan arte eta pentsatzen dut galdtu dara asko e, gauza zentannik idazten baitut instintozi. Yeah. Zut mm -hmm. e, aintzietik gestartzen batzuak egiten bezala Gaiak eta, mm -hmm. ni beti instintoz idaz, idatzi idaz, idazten dut eta Or, Adinokta, amabi ameka uhtetaik, behaita iru uhteta, aktean, ba, izango nituela simista asko gure nere buruan ateratzeko, eta hori galdu dut, eta bai, behaita ba, iru uhtetan, ez du adinak, ez du adinak, behizik egana, ezken fin, bari ma duzuzerbait esateko, ez du adinak mm. gehiago, ba, obekio ba, ba, um, uh, ...gaztea de, gode garelarik... ...zenta bon, tre behago... Ba, ...baigira, beno berzela echan... ...naiduguna... ...ezdu adinak manatzen... ...gerore... ...zahztiari buruz ere... ...idaz diteike... ...ta badie batzuek... ...ituhi batzu dituztela beren buruan... ...adien batean oino bai bai dizitza oso ene, ez? sahes anaes. Bai ez gaztetan hamaika urtetan iaia egintzen zuten. Bai. Eta orduan orain piska talketu edo, vai, edo. Va, va, asko asko erabean nitsen. Eh, nenun eburuola salsancica ni mm -hmm. tsira ingeta. Ohek uh, bet best bestekarasi saitana pocha tipa sera ko senperen hasi zinen bai senpera hasinitzen senperen gizan itseraibaino or gero ganitzen beste eskola materat seminario txikirat e, susenerateko ah. uh, Uztaritzekoak. Uztaritzekoak. Nao, mm. sempere nere buru askkoa eta askkoa eta askitzen uen, txikitikitik. Mm, Zenta begira eta egoten hitzen kamporat. Baztenan begirada bat, ez? Bai, bai, begirada... Kamporat, bai, libehtatea buruz. Bai. Bai. Begiratzeko modu bat, ere, ba, bai, libehtatea hariburuz. Ba, bai, eta franxexa zerakashten ziguten eskola eta eskolaratzen etzen aizu, etzen eh, debekatuazen eskola mm -hmm. segitia eta gudan uh, nere guzkia le soleil en Alsace française uh, taula undibaten baten batengaina eta horien uentsentitzen nere uh, nere uh, eguzki uh, e berourasela ara uh, irak irakasten zigutena uh, eskolan eta gudan nere buruan nere uh, nere, uh, nere uh, isaitea beti temporadaan eta uh, naio pentsatzenoa na hobekio izanen zela ikasten kanpoan naturak erakutsiko si data na ikasteko bai mm haskolako -hmm. askolak beti bestut mai ta twin zit eta hola uste zait pois ora Uh -huh. Ba nuen bat, ba, ez intelektuala, bina ez dakin nola. Jana... Berezko senti, berataxun bat, ez ba, edo sentitzen ba. zenituen gauzat. Hoi da, hoi da bai. Hor uh -huh. mm -hmm. duan, bueno, austin zamoraz dukeranada edo poesia libertatea izanik, ontsa da, albezain bestek egitea. Bueno, hori, hori, hori soztu ideia atxaren poesia soztzeko? Mm, bai... E, naiztenuen zabaldu, naiztenuen jendeak... hori... E, bai, albezain beste mm, jendek e, itaztea eta zabaltzea, hori bai, zen elburua atxalin poesia bai, sozean... Hori da, e, ikustenuen e, ni, ni bezala askok, e, asko e, bazila ba idazten zutenak eta zirenak baloratuak mm. e, eta beren idatziak egoten zirela paletan, zirela ateratzen mm eta ezteratokirik e, e, inon eta alta idazten e, e, idazten e, zuten e, idazten duten ta auke eta hauek Personsona guztiak naski beren bizian e, idatzi dute zerbait poetiko hamen e, bestetako egiten zen holehninitza txiki bat. edo asko persona gehien nahau mundu, munduan zehar izan, izan dute edo dute beren barnnean poesiaren e, pindak bat bedereneta horria hori... Ez azaltzea, galtzea hondibatik uste nuen, nere ne bajuan eh, sentitzen nah, nuena, berziek ere sentitzen alko zutela, bentsatzen nuen, eta azetako ez paktikatu, elkaxekin, horako oliboru bat, urtean ben, bedaren, erakusteko bah, poesia gure baitan... Eh, univerzala dela, denek erbat eh, dugula zerbait, eta hoja hartako asine, pensatzen to, ola kusinuela biskatz, bera nola praktikatu nire nahimen hori. Bueno, edo nola ere, atxaren poesia, lehenbiziko atxaren poesia, mila beratzen nola eraguita meretzi anaterazen. Eh? Bai, eta zure, bueno, eta eh, zure, bueno, Eta utetik, bueno, utean baineda piriliana gitaratzen den liburua da. Orañaste 2017 urterazte. Bai, emezik urte. Emezik urte emezik liburu. Hai. Eta heldu den urterako ere beste liburu bat ateranko da. Bai. Oni, bueno, on Hau et ere nuke nahi ez?: Hori da ez nahi nuke ideia hori atxikitzea liburu bat idaztea tean behin albezen bat orrien testo batzuekin data bat zoekina, izatea bederen albezen bat olehkarienak eta... Neok baztegtugabe, berdina umeak, amunak, atxonak, edo elduak, edo adituak, edo ez, mm. berdina um, uh, eskualzan dian direnak, edo berdina mm. ahujak dianak lehen mailan, eh, denen de Dene, toki bat, ukandizaten, liburu uogetan, atsaren poesia dugun, liburu uogetan. Ta hori, uh, nunbait filosofia hori, segitzea bai, uh, uh, naiz bai, uh, eta hoai saakzen, naizen eta adinakzen. Nuk e, toki zunean, segitzean hori bai, idei auheak eta, nunbait... Obgatu gai zan zadin, poesiaaren... ...hurtz hori ez egoitia... Be, ...zen bezala, betetzean unbeit gizartean... ...poesiaaren papela hori... ...eta agertzea liburu batean, bederen liburu batean... ...hori nahi nukes egitzea bai eta baduztu inguruan laguntzailerik eta, bueno, padago bai, eipan aldean, edo... Bai, uh, uste behin gehiago behin, uh, uste behin gutio ere zenta uh, damugaxiak xe matemaitut eskoletan, ez es dela lanzean, ez dela eh. uh, aujeri ez uzten usten tokirik. Poesia lantzeko e, jende, mila gauza ikasten dituzte poesia ikasten dute biztan klasikoa edo bertze egin egina duten poesia genero bat da ere, e, skolan, poesia edo literaturan poesia e, erakastea. baina ez dute eskoletan bulzatzen uh, poesaren egiteko uh, uh, nolajan uh, beti uh, betitzen baster, dute poesia. E, odan hor uh, uh, pena handia dut, bersaldetik uh, ere badakitza uh, auge mai dutela dagazteek maiite dutela dute poesena naiz eta ez die espresatzen zaitute ikasi ere espresatzen eskoletan. Un, maite dute ituzki egiten eta gerarak su, eskuinta eske eta zurekin ere berdin hainara uh, uh, egin duguraik uh, e ditukala. Uh, Talier aharro, beti gauza aharroak, eta er, eztan direla, eta interes dela ogen egitea. Eta bat gira beti eskuintazke, eztan bat zua, lera bat dutena, nun behit nahimen bat poesiaaren bultzatzeko, eta hogek posten hau bai. Bara dago, jendea honitz, bai zahesan abaduan, ez? Bai, eta, bai, bai. eta modua esateko, modua ere berezia aduan, ez? Zoria bai. poesia bai bakuitzaren... Ešatiko modua. Bako ba, txara esatiko mm. modua eta bakotxak badu. Beren, makotza gero... bere doñoa eta bere... Oida, oida. Mm. Oida, oida, zaltzea, e, beldukak jaskoren zat, e, beren... E, noxtasun berezi hori uh, hauk, um, ateratzea beren baitarik eta um, zabaltzea um, publikoki kinun behit eta idaztea eta hori beldu jaun dia badute zonbeitek no? aleri uh, naturalki pentsatzen dut uh, uh, gizakiak uh, uh, olekariak direla eta Eh, pe, eh, Pensa zen dut ez dela sekolan eh, eh, deseginen poesia eta izan direla beti poetak bai. Bai, naturalki. Naturalki. Naturan bai da honzak ez bai, poesia bai, eta gizagtea... ez da eskoletan irakashteko ez? Bai, bai. Bera da ukaguna ez? Hori da bai, eta gizakak dukuna eta gizakte guztietan ere dena eh? bai. ez dago gizakterik poesia gabe. Eh? nen eh bestea eh afrikarat edo sentokitarat eh ehm tokia azinanak eh, eh, sibisatuak eta ere poesia ordagoan eh, eh, eh gehiago eh geiago ez instantsa gure mundu oaia eh, eh, eh, ekonomiko, ben, ohaidu, bizituko maneroetan aurkitzen da, poesia ez da zaltza, minera, rodagoa lehenean ez zaten, baren ehan eh, eh, bai, bai, Eta sientifikoak ere, dena sientifikoa egakibaitira, matematikak eta ez beti sientifikoa, internet eta egusiak tresna sof sofistikatuak eta, minera, oietan ere poesia dago... Uh, nix ni pentsatzen dut eh uh, direla poeta ke senta mumento batean ailtzen dira beren jasoinekin uh, eta asketik itzunditzeko eh uh, logiko uh, logiko uh, salpena kimen gero askenean ailtzen dira Ilogiko gauz batzuetarat il, il na ez lo, dira logikoak batere ere heltzen dira pxat poesiari di, poesian bere han kaak dituzte. Mm -hmm. ematen zuraik eh, infinituaren simboloa, zorkzi mm -hmm. batean eh, gainean edo izaten delaai Big Bang batetik sorttutela eh, Uniiexso osoan ereretzat poesia da. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Dei. Bueno, zure poemak irakortzere ditugu, hachalen ba, poesia, mona zure liburuetan, interneten ere bai. Eta zein, oroitz, zein dadola zure poemari ustoko nasein, esango zunuke zantzela zure lehen poema. Ah, ne lehena? Lehena. Mm. Ego boratzen Lehen, lehen, bai franxesez egiz. Eh, Honi franxesez gori ez. Bai, bai ginduan. Horrek margatu Bai, ba, ba, ba, ba, horrek, eta horrek erre rakusi zidan, behar behar zen mundu batekoa nitzela, mm. eh, mintzaila apartetik nitzela mm. uh, franxesez. Uh, eh, Bazteztua nitzela, eta eskuararat behar horrek itzulara zi, zidan, edo ez tagitizek, bak ez taikit ino bueno, apoixiatola ah, nahateko sai nei merkatu nauen ez hitzi studikuzten senta da mesela eh, eh instintos dut mm -hmm. eta hoai egiten eh, eginduta eh, azkenak da importantea da horrek du nesbetetzanauen horrekia azkena da <risa> eh, eh, bai eh, azkena, azkena. importantea ba hori azkena egoai egiten eh, duguna mm -hmm. Egiten den hori mm -hmm. uh, da maizago orain, lehkaria bisi da orainan ez da bisi renau uh, mm -hmm. komonduan uh, bisi da oai bisi dura bisi txendu enarekin ok dago da ogek du betetzen unbait bere burua eta bon ez ditzu texanen ez zen den Marcatu zintzena behar bada franxexa zidatzen Shatu zitzaizun alako ez piztu zitzaizun beharra ez hori desbehni astiñola ezia hori bai hoja eta unbei poesiak mm. e, un bete mm. bastertua zela un bete erakusitidan ta beraz bastertua izan ez eh, eh, injustizi bat da beranuela injustizia auhen kontrajone eta beraz idatzi idazionek jak nire gustatu zait bat irakorri dut laroga italauean idaziztenuan bat elgahe musukan ah, bai, ah, bai, justu zure e... <laughs> bai zure du zure du baina bai, baina bai ah, bai eta bai, eta gero beste bat irakorri dut orengoa Be, bueno, orengoa bin eta, eta bueno, ba eta bueno, ez dakit Irakoheko dizut? Ha, goti go -got zurea. Elgahe musukan. Oren berean, zilimoletan, sohtu gira bestauntan. Iduzki deno dantzan, ijahi deno irinigahetan. Bakahik ilunohu biltzean, lokahetuko gira elgahe musukan. Biziaren mañatak eta lakaioa gira, den ufatzaleak. Ingurumerik gatz eta piparen zerbitzaleak. Iztahin zari maitez zaitut susurratzeak. Suge mahatxenden boran den labura gure ametxen barniko inkaminak. Zeindiren egalez beteak zurumbidetan, mauma xuriak, erotzeko minarekin trebukatu dira. Ta sekal elandetan berbiratu garetxien irudiak. Orentxet berean zirimoletan sohtu gira bestauntan, biduzki denotan zan, iarri deno iarri negahetan, bakarik ilunoh biltzean, lokartuko gira elgari musukan. O, Baiti dedikatu izan oso ez, edo maiten minuta den ...e edo... Nozak inorekien. Hori segretua. datira kohekot ba zaitut ha. poema hau gohanduzu 2002an naturarekin zerikusi handia du honek haunhikoa ba. maitasunarekin eta hau naturarekin bai eh, mirakurtzia behutsua um, eta gaiago sentia sizolurei bai hunkitzen zaitut mişkatu <laughs> emu ere uztzenawa eh, Bai, bai eh, nubeit, uh, ogeri... Uh, Oroitzapenak uh, etoztzenak. Momentuan soztzen uh, diren... Uh, uh, uh, momentuan soztzen denak... Uh, ez da berzebein bizizan, ez da berzebein biziko. Hor bizizan dut momentori, eta ez dut gehiago biziko hori. Ino hori bete, bete, bete, bete nahu nere zaitea eta nere poesia. Ohek, mus, momentua, musuka eh? ahitze horrek, bai. Eta momentu hori bizitze hori eta momentu hori idaztea, ez? Hori da, bai, bai, bai. Eta, ba bueno, babeshtea ez dakit irakohiko dut, bai. edo zuk irakohiko dut, zuk. Irako mm, hirakohiko dut, ondo irakohizan duzuen. egine da. Istor natuko zaitut eta hau bimile eta bian idaztea da. Mm. Gaur neure etxa itzineko zuaitzaen ostoak abartson puntetan nola nai ibilki dira. Noh edo zerbaitek mugitzen ditu. Nola ibiliko litezke behtsenaz ez dute deus pentsatzen. Ez teraten, ez dute mugitzeko nahimen inspirik. Orentzet ni naizen bezala funtxean. funtsian, muñakutzak eta bonondatea dauzkate. Behar bada, zu eitzaren azpian bada, norbait edo zerbait, adidena ostoen manatzen. Niri ere, orentxe berean, burua etortzen zauzkitan hitzak manatzen diten norbait edo zerbait. Hura bera. Ez bila urru unibilki osto gaizduak. Bos eskuin, bos zentimetro ezker, behar bada, amar zentimetro, ekaitza izteak kufatuko baluke. Ni bezala funtzean neure aratu nahi atabeti leku berera igoatzen haute, neure zapatetara. Bizi huzia pasatuko nuke norik eta zer horie misterioaz dilatzen, kaka, dela zehtako iakin. Laster udaztenan ostoak eroriko dira. Jadanik norbait edo zerbait orek nahi ditu ostoak erorara lazzi, neureileak. Hala, hala, hala, Naturaaren, uh, e natura, uh, ikusten dugu uh, den bezala, bau uh, uste um, bat, uh, suha izbat, uh, mm -hmm. ikusten dugu uh, ba, senai, euskia, uh, ikusten ditugunguskiak, ordira, mm -hmm. uh, e realitate bezala, e realitate vaina. Kuk uh, ez diezke es, es, um, deusik edo, Ba, ez da ginitu gianzten uh, edo bestitzen gure itzekin eta poesiek besti, bestitzen ditu zuhaitzak eta ematen jote bizi bat nah. eta behin uh, hori da nunbeit uh, bakarrik uh, itxura bat egiten duguguk itxura bakarik ematen diote behin natura Uh, gure itsuraba ino erealitate teorik gure itsuraba ino miliaje edo ezagieago aldiza uh, eh beste zerbait da astakit e, eta gu gugu um, baldintza, baldintzatzen gaitu, uh, erealitate beren erealitatek da e tze gaitu egitea poesia berengainean, gainean hitzakkeatea. Mm -hmm. Eta Hortkoit um, e, um, adoratzen du beite natura etako uh, ezin sinesikoa dela pentsatztzen dut dela edo zin dela ezin konprenituzkoa eta horrekit... Uh, Eh, txiki, txiki gau, txak direla, bisiaren, eta gure e, e, e, historiak e, behtan ditugun arrazoak eta zidira adeusik. E, ogen ondoan, nat, naturaren indak exaldoi e, ogen augean, eta ogen zua e, mm. e, e, itzak bezala ez gira ujuti gauziko eki, bai, bere gure oztuak, eginata iziak erabeki ditugu, ez ditugu, guk bai, bestitzen ditugu, ematen eh? ditugu jantzi bat, bai, bai, eta edertzen, eta e poesia, unki gajia, ditugu akarazten dugu, eta baino, baino ujuna gora, bada zerbait, ez duguna... Azpikan, ez dukuna aukitu eta ez aukitu korren eski Jaritatea, pentsatzen duzura ikargia Ibilki dela irugon kilometro segundan En horra segituko duzu hori Azka egirua, bizko Poeta bat entzatere, oleskari bat entzatere Bueno, poesiaz gain ikazlan aregindu zu Lengoan baizara, etxala Vai. eta senpereko etxe izenak bildu dituzu senperekoa bukatzen da. Sarekoa bukatua eta bai hori da non beter nenizte importantea eh, eh, bere eh, nere munduan noretzate eh, ez da historia eh, importantea edo ilsegi teatra Gizart, lehen gau hain garantze handiena duena da e, geografia lekuak lekuan oinagittzen dira denakke, eh? e, nahi badugu uh, zerbait um, eraiki, behar dugu le, leku bat e, Elkarte bat eraikitzeko ere leku bat bada, e, e, eta ondaetxeak e, leku hortan dira le, leku batean, Leku horiek, badu importantzia etxen zat, uh, derakoz geografiko ki, ez dakita baten ondoan, uh, ibai baten ondoan, eta oiguzek, uh, uh, pixka bat poesiarire huilarazten dituta eta naturari eta hola, uh, etxen izenak, uh, lehen gure agbasuan etxen izenak, lotuaziren, leku, lekuen izenekin. Mm. Oduan horiek emanao, pixka bat uh, nahime bat uh, bintzeko Uh, Ise noik eta ere bultzatzeko e horreiko etxeko diabeak, isen batea etxeri, -tse, e esenta uh, etxiek... Uh, Gara jontan ez da maten gehiago isennik etxeri ezen eh, bateak, ino nerezat badu arrima bat gaineat lekuarren... Uh, Arima, baxiat animista nahez ere, nun behit. Mm. arima dauka, eta uh, etxeak, uh, perso, etxeak persoena bat bezala da. Bere bagnean, etxaren bagnean ditu, uh, bizi barnean izan ditu bernean uh, eh, nikakak eta ikriak, eta mm. nun behit, bere hoiaktsunak bagnean ditu. Eta... Uh, <tus> e e e Non beiz eh, behar da ohakzu eh, ez dira etxe bat ez, ez dela bakagiik gauz eh, erabiltzen dugun eh, toki bat jateko eh, eta loiteko. ez gure izaite osoa baran dugula eta gure odola, gure pentsamenduak eta or, eh, or direla eta... Aztako, nahi izatudu ez galtzeko, eh, etxen izanak zen, eta galduko baitira ezberdinela da biltzen, eh, eta etxek desakek zen dira, ere eh, batzu ero, eroriak asko bat dian, gezatu ditutanak denboraz, eroriak dira, gure e, egian. Oda, oiguziak bildu nahi ditut eh, idatziz, eh, egoteko bederen aztak nabat eh, idatzia eta ere lekua eh, GPS ekin, Uh, Bindu ditut leku Echikusien... Eh, kokapenak, bai, bai. Mm -hmm. Oriekin dut, lan asko dokpea da, zentra Bainošen Pereira, bimila... Uh, ...seio no? dan denak mm -hmm. beha Echikusien hainci nian, pašatunek dakiteko, zen, uh, izen zuten Echek eta... Oha, ero, liburua, izahzeko, eta oktan maiz. Mm -hmm. Oktan maiz, Echikusien pereko Echeko Bai, bai. Zure Echek baliztenik? Bai, bai. Gau, ah, bai? Gau, bai? bai. Altziburua. Altziburua. Ah, baina ez ezti bat bat, uh, ez denak atsik gehiago uh, ulegakia zen, eta erabiliz, uh, aldatu baitira itzak, mm. ez eh, uh, magun su, ziburu, batzen dugun, da zubiburu, yeah. altziburu, ze altza skolo, zubiburu, mm. holako mm. e, zerbait. Bai. Altziburu, bai. Bai, mosten da. Mosten bai. bai, bai. Mm -hmm. ah. Ba, da, egia, Jean. Ba, lanau, poesiaz gain beste ez dure lanau, bose interes gajea edo dituzait. Bai, bai, eta huartu nahi egindut analizabat, eola... eitzen... eitzen zan bat eitzen... eitzen lotua naturali lotua... eztakenik... asko gauzeri... personalak, direnak eta... eta huartu nahez... Asko eh, direla poetikoak, eh, mm -hmm. nun behit, lotuadena eguzkiaikin, eh, mm -hmm. ilargeikin, eh, eh, naturaaren eh, gauzekin, eh, ihintza eta holako eh, gauzak, eh, nunbait. behit, badutela askko, eguneko, ez dakizun behit, oita mahek behit, badutela poesiaaren, zer eh, behit, bat. Bai, mm -hmm. hizkuntzak ematen du alako, bai, sortzen dugunean ba, ez da gauza objektiboa, gaink sentimenduak daude vai da, vai. Vai. Uh, ta eta da estetismoa eta maitatzea edejarako txizbat eta alako gauza. Bai. Ta o, ez da bakarrik eh, eh ikerketa eh, ola bakarrik eh, eh, eh, Zeratun ez zentitzea, bere janaia zetako ematen zen zen zen. Orokojean ez eh, dut egin eh, egiten alkolitake lan, eh, ahondiago bat, eh, etxe bako txarren gainean eginez, egeta, eh, hori ez dut egin. Nahi eh, duenak egiten mhm. aldo. Ez dut egin ere aldetik hola ez daukatola, baina ez dut Beste gozaren bat edo erantsi nahi baduzu? Mm -hmm. zure bibi berari buruz ze dago no? Segindu guachar in porcia, itzulindu go. Bai. Aiba edo, besto sahai itra ha nean. Ez dago. Soietan ba, gainen oke urrosn isla. Kokobiderari buruz. Bai, kokobidare urrosn eta mm -hmm. tokisunan iduri baitu. Mm -hmm. Diru di nahi dela segitu hasi uh, dugun bila helgarekin uh, eta uh, astapenean uh, beho ginenai haala haugira, uh, eta Iuri du uh, bad, oh, badela um, zerbait. Uh, Uh, ordena gure gizartean ez dela galduko, ez garrerakoz uh, gucci, garrerako asko, mm. asko eskabina, eta pentsatzen dut, orrek eragin bat izanen duela geroan eta orren uh, uh, uh, eto gizun horri uh, uh, asmatuz uh, be, poste naiz eta urros naiz uh, mm. Nesembezala, you know, posi bekin, ane regei nu behit uči bat ere vada, nu behit ane uh, be, nizge ikutena kolite kreikusiz, mm -hmm. izak teak akse malu bere gain mundu poetikoa gau bat egitea. Eh, eh, Sego te ha vero eh, economico, istorio, politico, eh, ist, eh, ma istorio, non vedo, mi sa che te ci batean... Eh. Po poesiarekin misiko litaikena inicaz uh, obikio nerea berat eta ingi sahte um, anai koch bat gehiago izaniko litaikena Pueziarekin duizintzat nori mm -hmm. atsak uh, pishkatera du anai kochta asun Oztiro, uh, parteak zen dutenak uh, uh, uh, pozik entortzen uh, maitira, eta mm -hmm. pozik elkartzen ere, maiz egiten ere kartzen bat, eta uh, beren burua urrox dute, eta uh, odando da, gizartea ez dela gehiago ojela, gutiengo gu, gu, bat dela ojela. Hori da, mm -hmm. pixkaat, uh, nere pena, baina... Uh -huh. Zunik dena munduzia... ...anadatuko... Hore, denokigin bat... Ba, horri da, denokigin bat... Denokigin bat, denokigin bat... Beno, olexariak... Olexariaren... Igoera, doi... Olexariakin, eramak idien gauzak... Beti... Gizakitak junezko... Eragina bat duten... Gizakearen aldeak zendira... Poetak nera bera... Beno ba giza ni nita sa hartzea eh ba bon, susala gainera bueno ba zukeren iztenuen aztia hachalen porxia zukeren iztenuen aztia eta orain aztio hatatik loreak ateratzen ari dira eta frituak emango dituzte ez ayan bai baina ni egiten egindutana eh lumbait eh, eh mintza hauzu baina pentsatzen dut e, berze bat mintza rasten hasinu mm. eh unibesain e, bat eh no lajan balukelan bat edo gehiago e jeteko ere bere izatea eta ez ez bakarrik poesia mina berzece dosengausetas utako eh persona bakotza diretsat sigariko A, a berastasun bat e, e, itz e, ginarazten duzularik o, nere e, nere gauza kateatu ditu nereak interregiakia dira behar baiaz beha e, no, behzzebatena egiten basinu ere eta nox nahiena izan tare oso interregiakia itake horiek e, e, e, nahu usten arrotasun batean, zenta eh, egeda, naho behit eh, espresatze erat, ematen duzu laik eta pixkat ematen duzu eh, engin giro batean. Nire ez zate ez ikusten dut, ni eh, eh, berze bat bezalakoan behz, naizela, enaizela, diferentean, naiz eta egin dutan hori eh, E, ez dutala gainerat egin neonek, e, behztiak egin egin dutala behztiak ez balie ez hori izan egunta amala boiak, ez zenalipunruik egine. Eh? Eta orduan nende baloreazioa azioa e, nahi nuke be, bestieri e, lotu ezan edin, paktiak zaili guzieri, atsaren poxian paktiak zututu den guzieri, eta... E, Horiek ere, uh, baloratuak izan da dien, uh, bai liburuan eta bai uh, munduan ere, uh, berze gai batzuetan, berze nunai, uh, uh, idaz le artzaren poesan idatzi dutenak, nere dira artista egiazkoak. Ba <gazitza> eskak egiazko, <gazitza> egiazko. <gazitza> Bai, bi mila eta batean, uste dute, tori nintzen lehen aldiko, zoztik egin jara, eta menetan balora toasen ditu Eta eskahi kasko, bohematik. Oztikenian eta Lajaldean ez? Lajaldea ere bai, bai, oso toki aproposada, poesian entzatere oso, bai, bai, bai. oso basarik polita. Ega da, e, e, hori e, opari bat da goezat uh, etxe hau eta oztikenia aukaitia izan ginuleik. Mm. Opari edar bat izan da, zenta kabi bat bezala, utzi bai idigute bi etxeak dira goezat uh, libertate osoaren tokia, ez. E, Eh, um, ez da hiru historia bostan hitz telipko, Eta Vai. poesia illa ari baloratzen uh, dela ere zerkochetan, mm. eta subaloratua izaitea, guri baloratzen eta mm. alderantziz eta behiz alderantziz, prezenderantz. Ba, kopigaz. Baloratuak izo dena. <laughs> bueno, yeah. Atiak entzuten zarete, eta Austin Zamora poeta gehiago ezagutuko dugu hainara Maia laguntzailearen eskutik.